ти, вишато, не спокушай!» «Як хочеш, можеш вийти і здатись сам», – сказав Дмитро. «Шукаю усім рятунку. І Києву?» «Ніхто не знає, у чому той рятунок. Єдине – не у зраді самих себе», – озвався Бориславич, що був як дід його Петро, Великим думним книжником. Як бути нам з пороками? вернув Дмитро до головного. Не відали того бояри, усякого не зазнали на віку, але такого ще не було. Досипати натомість вал, війдуть по ньому в город, бо буде він беззахисний. Гаки закинуть. На арканах і повалить, перерубають шаблями, в них у горі бійниці, у тишу, що зависла у грибниці, Долину крик останніх третіх півнів, надходив п'ятий грудневий день. І, може, день останній святого града Києва, хоч сотні в ньому церков каплиць. Та Бог, видать, не змилоцердився, Не осліпив ворожу радь, Не вдарив громом блискавкою У страшні пороки. — Господи, підіть поспіть, — Підвівся воєвода. Сьогодні буде гарячий день. Гадаєш, вже сьогодні? Проб'ють стіну й наваляться. Стоятимем, поки живі. Рішуче звівся Воротислав. Це все, що нам залишилося, додав спокійно Бориславич. А діти ж як? гукнув Вишата. Той скрик повис без відповіді. Устали мовчки й вийшли один за одним з гридниці. Лишились тільки воєвода і митрополит, які за всіх відповідають перед людьми та Богом. Бо суть вожді, У дому скалі застав спокійне сонне царство. Софійка і та не почула його появи. Лише коли роздягся й поклавши меч на похваті. Враз пригорнулася тепла і запашна, як із дійниці молоко. Оповела його руками. Був би він одиноким, господи. Якщо тобі так треба душі воїнів, візьми усі, та тільки їх пощади, дітей, жінок. Ні вмерти нам, ні жити, Допоки їм загрожує страшний нещадний ворог. Ти ж сам створив такими нас. Навіщо ж випробовуєш оцей жорстокий спосіб, мій ладо? Мій єдиний в світі Чувся біль думок Такий давно вже знаний І все ж завжди хвилюючий Ласкавий шепіт. Господи, спаси її, заступи! О полудні стіна обрушилася І в той пролом, закритий тепер стіною воїнів, Посунула ріка ординців. Стріли летіли так невпинно і густо, що в них сховалось сонце Для городян. Прикрившись від стріл щитами, Вони скидали Сулицями з драбин Покладених просто на вал Десятки, сотні ворожих тіл, А їх усе не меншало, А їх усе гнали І гнали на вірну смерть. Один за одним падали Захисники. Руїни, вал Уже були слизькі від крові. «Як ви тут?» – прийшов до метро. «Скалій нічого не відповів. У нього зламався спис, і він дістав і збіхав меч. В щиті стреміло з десяток стріл, і щоб було зручніше ним орудувати, очистив його ударом зброї. Тим часом вихопився на нього просто ворог, змахнув кривою шаблею. Василь, що був праву руч, в ту ж мить ударив сулицею, і косі очі виповнив смертельний жах. Опав. На тому місці з'явилися одразу двоє. Інші тисли ззаду, лізли, як сарана. Над головами звеніли стріли, скрикували раз по раз уражені. Каліру бався мовчки. Ніхто з киян не відступав, Хай навіть був поранений. Їм не було куди податись чи відійти. Тут, на порозі города, Межа життя і смерті, свободи і рабства, Яке страшніше від ста смертей. Поволі їх відтисли з руїн стіни І розділили. Билися з двох сторін, від Вежеляцької і від тієї, що до Дніпра. Внизу під валом їжилися ряди списів, і ординці не поспішали кидатися на їхні вістрі. Билися уздовж стіни, щоб вирвати її з рук захисників. У кого вал? У того й місто. Дмитро збагнув цю хитрість Батия і наказав поставити драбини в ряд і по них узятий приступом пролом стіни, заповнений уже ордою. Тепер кияни лучники впритул пускали стріли, і кожна з них влучала в ціль, бо на стіні ординці збилися у щільний натовп. Перед, перед. гукав Дмитро, що був уже знов на коні. Посипалися в город трупи свої, чужі. Нападників і оборонців. Всіх урівняла і змішала смерть. Затиснуті із трьох сторін, Розстрілювані з четвертої, Ординці завагалися. Прийшли в якийсь химерний рух. Собака так знімає з хвоста ріп'ях. І почали відходити назад у пролом. Вперед! «Перед!» — кричав зраділо Нарешті й він не витримав, зіскочив з воронової, діставши меч, поліз на вал. Скалій, вже добре стомлений тривалим боєм, рвонувся в гущу ворога. Меч не встигав рубати. «Щит! Відбивать удари!» «От так! От так їх брать!» Гукав Василь, що бився плече в плече. За Київ, за Руську землю. вихопився на вал Дмитро, рубаючи важким мечем. По трупах, як по снопах, пройшли, б'ючись, до вилому, зіпхнули в низ ординців,